Slavosovia a 145-a a măslinilor roditori de la izvoarele apelor, aleluia slavă ție, Doamne Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă să aducem rod ca niște măslinii. dăluind Sfinte Evanghelie, Biblii, să fim propovăduitoare ai Sfinte Evanghelie și ai cuvântului Tau, Cel Sfânt, cu înțelepciune ai rânduit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, să toate, bine și-ți mulțumim, fiindcă să aducem rod ca niște măslini, dăruind cărți de rugăciune, cea sloave, liturghiere și alte cărți de zidirea sufletului pentru mântuirea fraților noștri, prin mâna noastră ai împărțit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus, toate, bine și-ți mulțumim, fiindcă să aducem rod ca niște măslini, Dăruind fapte de o odoare, icoane, veșminte, la mănăstiri și biserici, ne-ai învrednicit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iusei, toate, bin și ți Doamne, să Istoase, bine și-ți mulțumim, fiindcă să aducem rod ca niște măslini, dăruind jertfe pentru altare, tămâie, smirnă, lumânări, ulei, făină, vin cu pomelnici date la biserici și mănăstiri, ca regulă sfântă ai așezat. Aleluia! slavă ție Doamne, Iusei Iisus, te și mulțumim, fiindcă să aducem rod ca niște măslini, ridicând slujitori, preoți, diaconi, călugări, pentru mănăstiri și biserici, râvna Ta sfântă în noi a lucrat. Aleluia, slavă ție Doamne, Iusei Iisus, te și mulțumim, fiindcă să aducem rod ca niște măslini, purtând slujbe, liturghii, palastase, sfinte masle, rugăciuni, pentru vii și adormiți poruncă ne-ai dat. Aleluia slavă ție, Doamne Iisuse Histoase. Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă să aducem rod ca niște măslin, Scriind și răspândind cărți, rugăciuni, Reviste care așează sământa acea sfântă în suflete, Cu harul tău, mintea și inima ne Aleluia slavă ție, Doamne Iisuse Histoase, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă să aducem rod ca niște măslin, Sfintele tainii ne-ai dat, și, preoții tăi, prin botez, masul, mirungere, împărtășanie, via neamului nostru, ca să aducă rod, au curățat. Aleluia, slavă ție, Doamne, seistoase, te iubim, fiindcă să aducem rod ca niște măslinii, așezând sâmburii Credinței ortodoxe în supletile și inimile copiilor. Poruncă, vie ne-ai lăsat. Aleluia, slavă ți Doamne Iisus, să și-ți mulțumim, fiindcă să aducem rod ca niște măslin, îndemnându-i pe cei rătăciți de la Ortodoxie, să se lepede de secte, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-ți urmeze ție, i-am ajutat.